Манкурт збив металеву пробку об кут самшитового столу. На. Рудольф Карлович проковтнув таблетку, гарненько приклався до пляшки і тільки зачепивши пальцем тоненьку голку під носом, помітив її. Акуратно витяг і застромив в обшлаг рукава сорочки. Уся ця холоднокровна розміреність відбувалася на тлі, ніби приглушено віддаленої какофонії пострілів. За п'ять хвилин Лещинський досить бадьору встав із крісла, вправно відчинив ніжно-рожевий під колір стіни вморований сейф. З непроникним обличчям дістав автомат «Узі» – ізраїльський шедевр останнього зразка. «Іди сюди», – покликав Манкурта. «Натискатимеш ось де. А от запасний ріжок з патронами». Тобі цілком вистачить, щоб відбитись від усіх циганів і не потрапити знову в контейнер. Ну вже, хрін, тепер мене візьмеш, посміхнувся беззубим ротом Манкурт. Вали з боком і займай бойову позицію, розпорядився Рудольф Карлович. Утім, сій, підійди до мене. А на зріст ми з ним однакові, прикинув Рудольф Карлович. Лещинський зняв з безименного пальця перстень зі смарагдом. Це тобі. Він надяг перстень на палець манкурта. Коштовна цяцька без проблем подолала кострубатий суглоб садівника. «І це тобі!» Рудольф Карлович знав із шиї платиновий ланцюг з колоном. Усередині фото сина. «Мій подарунок – вірність і мужність!» «А тепер йди, дій!» «Ні, стоп!» Рудольф Карлович відвернувся. Вийняв з рота вставну щелепу, обтер хусточкою, простягнув манкорту. А це ще один мій подарунок. Давно мріяв зробити. З такими зубами ти будь-якому ворогу горлянку перегризеш. Олешинський, немов малій дитині, сунув безцеремонно ставну щелепу садівнику в рота. Примір, скажи «мама». «Мама», – вимовив садівник, – «ну йди». Манкурт рішуче заходився барикадувати середину кімнати, влаштовуючи вогневу точку. Лещинський тим часом відкрив за допомогою автоматики компактну нішу в стіні, витяг з неї 9-10-літрові каністри з медичним спиртом і поставив без медрувань одразу на підлогу. До однієї з каністр приклеїв монетку-пластит, попередню здерши захисну плівку. Точно через п'ять хвилин завершиться хімічна реакція від зіткнення з повітрям у зернятку підривника, і монетка вибухне. Ох, не думав, що ця пересторога колись знадобиться. Рудольф Карлович прощально оглянувся, потім жваво задрібутів у коридорчик і щільно зачинив за собою металеві двері. Проскочивши коридорчик, він опинився у власній спаленці, знову зачинив металеві двері, потім натиснув йому одному відому опуклість – Грубезна стіна пішла у бік, і Лещинський бадьору заспішив по крутих сходинках униз, глибоко під землю, туди, де в нього зберігався безцінний архів. Стіна за спиною старого плавно й неприступно стала на своє місце. Навіть найтончої щілини не можна було б знайти. Вузьким підземним тунелем, присвічуючи собі шлях ліхтариком, Рудольф Карлович під пробіг майже 200 метрів. Вийшов він на земну поверхню на паралельній вулиці з цегельної трансформаторної будочки. Її прикла... прикрашала лиховісна табличка з черепами-кістками і блискавкою. З усіх боків вона щільно заросла кущами бузку, просотаного пилюкою. Обтрусившись, Рудольф Карлович, ніби нічого не трапилось, пішов у бік підйому вулиці. Став на тротуар, замахав рукою, Зупинився зелений кольору молодих жаб «Жигуль». Лещинський жваво відчинив двері авто, заглянув у салон, оцінюючи двох зосереджених бравих незнайомців. «Куди тобі, дідусю?» – поцікавився Віктор Усольцев. «А то раптом нам зовсім не по дорозі». «Тільки вперед?» – посміхнувся Рудольф Карлович. «Схоже, наші напрямки збігаються, а там видно буде». Треба ж, який покладистий попутник зустрівсь?» Добродушно хитну голову, головою Олексій Кирилко. Сідайте, шановний. Там, здається, стріляють, показав великим пальцем колись у бік Лещинський. Тепер не зрозумієш, надав ходу машині у сольцев. Чи то стріляють, чи то підривають, чи то салюти влаштовують уже серед білого дня. Щодня бардак. Епілог «Сім місяців потому. тому» Ігорю Власову снилося, що він от-от злетить. Тобто бачив він ґрунтову дорогу серед зелених ланів. Він біжить по ній, широко розкинувши руки, і намагається злетіти. На якусь мить Ігор навіть відривався від грішної землі, але потім знову глухо гупав по ній ногами, що ніби наливались вагою. Зненацька він беркицнувся з високого купиння і досить болючи приземлився на бік. Це приземлення і розбудило Власова. І він розплющив очі і з неясним подивом констатував, що звідусіль на нього лється осяйна блакить неба. При цьому відчутно не вбік. Власов лежав явно на чомусь дуже твердому. І він стрипенувся і сперся на лікоть. Із його горлянки вирвався мимовільний крик жаху, скільки цягало око. Навколо ця неосяжний небесний простір. Ігор перевернувся на живіт, підповз до краю гидотно-твердого ліжка, глянув униз і побачив з висоти пташиного лету зовсім незнайомий пейзаж. Власу мимоволі відсахнувся і, лежачи на животі широко розставленими руками, гарячково міцно обхопив тверду основу. Ні, це було зовсім не ліжко. Ігор втратив здатність міркувати, а коли свідомість його проясніла, то обмочився. Власов перебував на бетонній плиті, підвишеній високо в небі а точніше підчеплені до підйомного крана, за допомогою якого зводили 16-поверховий будинок. Внизу все виглядало надзвичайно маленьким. Зібравши через якийсь час сили, докупи, Власов заходив ментувати диким гласом «Рятуйте!». Але кричав настільки сильно, що буквально за півгодини зовсім осип. Ігор боляче тикнувся обличчям у шорстку плиту, з очей потекли пекучі сльози. Раптом він з жахом усвідомив, що хоче туалет по-серйозному, але стати навколішки остерігся, плиту